نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله في ان اصدق الحديث الله وخير الحديث وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مبتداثها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار Bu, əlimizdə bu çağızlar və rəqlər, e, bir risalə, e, nasihətun və zikrəli qülli bismi sələfi adlı, e, sələfli adı ilə danışan hər bir kəsə nəsihət və xatırlama, sələfli adı ilə danışan hər bir kəsə istər alim olsun, istər e, abid olsun, istər e, nəzə deyir ki, hansısı müsəlman olsun, hər bir sələfli adla danışan hər bir kəsə xatırlama və nəsihat və bundan yazıb mən dövüş şeyx Əl-Ləmə Rəbi ibn Həd Əmrəl Mətqəli hifzəhullahu təala. Və deyir ki, elhamdülillah vəs-salatu vəs-səlamu alə rasulillahi və alə alihi və səhbihi və man tabbə əbi-l-hudā. Əmmə və deyir ki, bu nəsihattı və xatırlamağı hər bir sələfli danışan hər bir kəsə, sələfli hər bir kəsə qısa xatırlama və e, nəsihət və deyəcəksən ki, bəzi insan sələf sələfliyə diyrəm danışırlar, lakin imtahanlar vaxtı, imtahanlar vaxtı və həmçinin də fitnə əhli müxaliflər tərəfindən gələn o vəlalar və gələn, gələn o zəhərli oxlar vaxtı görürsən ki, e, əslində sələfliyin yox, həmin o müxaliflərin yəni ordusundan xoşunluğundan bir əsəkərdir və görürsən ki, sələfliyi müdafiə ediləmir və əksinə sələfliyə qarşı danışır və nə qədər deyir, yəni qəribə-qəribə sözlər görürsən işlər görməkdəsən, onlar tərəfindir və burada şeyx deyir ki, yəni, imtihanlar vaxtı və bu imtihan nə deməkdir ümumiyyətlə? burada bir harşiyyət çıxmaq olar imtihan ümumiyyətlə əhlüsünlərin məlhəzindəndir Yəni istər sünnə əhli əhl olsun, istər bir də olsun, insanları imtahan eləmək əhlüsünnə mənhəcindən olub. Və buna da nə qədər, yəni hətta kitabın və sünnədən də buna nə qədər dəlillər bunun üzərində durmaqdadır. Allah Tala öz kitabında daim möminlərdən biri olmağı və kafirləri arxa çevirməyi əmr eləyib. Möminlərin biri olmağı əmr eləyib. Və Allah Tala deyir ki: "Və men yushāqa qurrasul min ba'di məttəbəyinə Onu səlihə cehənnəm vəsait nəsirə şimahaq olduqdan sonra səhildən üz döndürər və möminlərdən qeyrisin yolunu tutarsa, səhabələrdən qeyrisin yolunu tutarsa, səhabələr də ümumiyyətlə birinci sələfləri idi. O, getdiyi yola yönəldər və cəhənnəm salarıq ora necədir deyə biz yərdə. Və bu ayət həm özündə kafirləri üzərinə hüccət qatmış və s. Və həmçində bütün bidət əhlinin özünə haqq edir. Çünki ayətdə gəlir ki, bu ayətdə bir geyra səbilil möminin, səbilil möminin möminlərdən yolunu tutarsa, Yəni sələflərin, sahabelərin yolundan başqa sonratdən sələflər deyildikdə birinci üst nəsil qəsd olunur. Başda sahabelər, sonra tabiənlər və sonra ətba tabiənlər olmaqla birinci üst nəsil qəsd olunur buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem gələn bir çox hədislərdir ki, xeyrün nəs başqa ləfzlə qərar ləfzlə gəlir ki, xeyrül qurun qarni thumma alləzina yəlunun thumma yaşayanlar, mənim əsrim və ondan sonra gələnlər və ondan sonra gələnlərdir və bundan sonra da nə qədər ihtilaflar görəcəksiniz. Hazırladılar gəlib çək və bundan sonra da nə qədər ihtilaflar gələcəksiniz. Yəni bu imtihan insanlarda imtihan imtahan, insanlar imtahan edəmək, e, və kitabdan da və sünnətdən də sünnətdə hərəsindən bir dəliz zikrəmə, həmçinin də burada e, sələflərin özlərindən də bunu açıq-aydın nə qədər, yəni tətbiqlər gəlib, tətbiqlər gəlib. İmam Bərbəhə rəhmetullah şərhü's sünnə kitabında deyir ki, əgər bir insan Əbu Hüreyrani, Ənəs ibn Məlik, Useyd ibn Xudeyri sevən görsən, bil ki, o, inşallah, Hamza deyir ki, əgər bu sahabelərdən sonra keçir təbim, ondan sonrakı nəslə. Deyir, əgər bir insanı Əyyub Əyyub və Sıqtiyan ilə İbn Avnu və İbn İdrisi və Şəbnə Şəbə İmam Cəhmetəddin ilmində ə, imam olub öz əsrinə ən birinci danışan və bidə təhrinə qarşı çox sərt mövqeydə olub. Onu sevən görsən, bil ki, deyir, inşallah o sünnə üzərindədir. Və sonra o birisi nəslindən deyir ki, və idarəətə racul və bir insan görsən ki, Əhməd və Haccac ibn Minhale və Ahmed ibn Nasr sevən görsən və o vəzakərəhun bi xeyr və onlara xeyr deyən çəkrilən görsən və qala qavlahum və onların dediyi sözü deyən görsən fəələ menhu sahibi sünnə sahibi sünnə və bil ki dərusun nə sahibi onların dediyi sözü deyən görsən bil ki o sünnə sahibidir və həmsinin bu mövzuda yəni nə qədər ə, əsərlər gəlmişdədir şeyxülsəm ibn Teymədən və şeyxülsəm ibn Teymədən çə mərifət əhval nəs, insanların hallı bilmək, təratan təkunu bi şəhadət nəs. Bəzən insanların şəhadəti ilə olur. İnsanların hallarını tanımaq, insanların nəzərində də onu bilmək, bəzən olur ki, deyir insanların şəhadəti ilə və təratan təkunu bil cərh və bəzən insanların onu cəh və tədir ilə, cəh bir də təhlilinə, təhlil isə sünnə olur. Və bəzən də olur, deyir təratan təkunu bil insanları imtihan və ixtibar, ixtibar və imtihan deməkdir. etməklə. onlardan, yəni xəllərdən xəbərləri götürməklə, onların onlardan yaranan xəbərlərə baxmaqla, onlar barəsində, onlar imtihan etməklə olur. Bunu şərh etsən, İbn Taymiyyə 15-ci cilt 330-cu səhifəsində birdir, 330 Və Əbu Hətim Rəhməhullah bir gün daxil olur. Əbu Hətimin yanına bir nəfər Musa ibn Aqba baxıda daxil olur. Əbu Hətim deyir ki, Musa ibn ə, Musa ibn Aqbə o qubə Bağdada daxil olur. Və İmamə Həhmədə bu xəbər verilir və İmamə Həhməd deyir ki, baxın, görün, kimdən oturub duracaq. Əbu Hətim Ər-Razi 3-cü əsrdə yaşayıb, Hizri, Əbu Hətim Ər-Razi 270 nesənci ildə dünyasını dəyişib, deyir ki, Musa ibn-i o qubə Bağdada daxil olur. Və bunu İmamə Həhmədə xəbər verirlər. İmamə Həhməddə Əhsünlən imamı idi və İmamə Həhməd Kimin yanda oturub durur, kimin yanda mənzil salır? Onundan biləcəklərlər ki, bu kimdir? Çünki şəhərə təzə gəlir. Bu, İbənə kitabında, e, İbn-i Babdəl Aqvənin İbənə kitabında 514-cü səhifədə gəlir. Və həmsinin İmam Quteyb Rəhmətullah deyir ki, əgər bir insanı hədis əhlini sevən görsən və sonra başlayırıq saymağa hədis əhlindən olanlar, Yahya ibn-i Səyyid, Abdurrahman ibn-i Məhdi, Əhməd ibn-i Həmbəl, İsaq ibn- O da qovmun başqa-başqa insanları, böyükləri zikr eləyir. Bir sevən görsən, fa innahu ala sunnah. Sevən görsən bu kəsllər bir çox sünnə üzərindədir. O men xalefe haula hə fa alama lahumu ttabe. Kim bunlara müxalif olarsa, bir çox bidətçidir. İmam dəlalıqəy rahməhullah Rahmə və layqəy öz Şərhü Sülətü qədəxü sünnə va cəma kitabında 67-ci səhifədə bunu zikr eləyir. Bu axmin əsərdə Və bu bu mövzuda, yəni imtahanlar mövzusunda, ıı, yəni sələflərdən gələn tətbiqlər, yəni sayıcsız hesabsızdır. Sayıcsız hesabsızdır. Uzatmadım şeyi, yəni vaxtda ixtisar olsun, yəni vaxtda qənaət olsun deyə. Yəni imtihan eləmək insanları bilə təhlin başçıları ilə və həmçinin sünnə əhlinin böyükləri ilə, sünnəyə dəvət edən insanlarla da imtihan eləmək Əhlüsünnənin mərkəzindəndir. Və şeyx də deyir ki, yəni bu imtihanlar vaxtı görürsən ki, sünnə sələfi adı insanlar görürsən ki, əksin əksinə, E, sələfiliyə zid danışır və əksinə, yəni hava əhli ilə bərabərdir. Və deyir indi deyir, nə qədər deyir, insanlar və tayfalar çıxmaqdadılar, e, e, sələfiliyin mənhecinə və sələfiliyin usuluna mukhalif qaydalar gətirməklə və bunlar da hamısı deyir, yəni bidə təhrim müdafiə etmək üçündür. Adam bu qaydalara və usullara eşitdikdə və gördükdə adamın deyir saçı ağarır. Və bu qaydalardan, deyir, bu mövqelərdən bəzən şeyx başlığı saymağa gedir. Əddəfə anəhlil bi anəhlil bidə al kubra min al-hulul wa ahadatu wahdat al-wujud wa wahdat al-adyan fejur sanjed bi sahiblərini tərifləmək dinlər birləyinə çağırmaq qar, dinlər qardaşlığı dinlərin eyni olması və başqa nə qədər xurafatlara və şirk şirklərə çağırmaq və burada aşağı bir qoyur wahdatul adyan dinlər birləyinə çağırmaq üzərində bir qoyur qeyd edir ki aşağıda la yahurrun naselafiyil fadan Mə təzahürü bihə Əli Ələbi minə yəni aldanmasın Əli Hələbinin dinlər birliyinə, dinlər birliyi sözünü diyan insanı təşkir eləməsi, çünki dinlər birliyi sözü küfrdür. Çünki Allah təala İslam dinini göndərdikdən sonra İslamdan əvvəlki bütün dinlər hamısı nəsx olundu. İstər Yahudili, istər Nasranili, bütün dinlər hamısı nəsx olundu Peyğəmbər s.ə.m.in gətirdiyi İslam dininə. Və buna çağırmaq, yəni İslam dinini əslində ləğv eləmək deməkdir. Aydındır. Çünki o, o dinlərin hamısı küfür üzərindədir. Nəsranilər sayı Allahın oğlu demək və ya Allahın özü demək və ya Yahudilər o zeyrə Allahın oğlu demək və nə qədər yəni, orada küfürlər və şeşlər var və başqa peğamberləri yəni, iman gətirməmə və s. Və deyir, bu sözü ilə şey, yəni bu vəhdətə fil-ədiyən, vəhdətə l ədiyən müsavatul-ədiyən, müsavat yəni bərabərlik deməkdir. Bunu çağırmaqla o, Hələbinə qəsd edir ki, ə, Amman şəhərində, Jordanın da Amman şəhərində qurulta keçirildi, qurulta keçirildi və orada müxtəlif firqələrin, rəfizlərin və sufilərin və başqa müxtəlif firqələrin elmə əh, elm əhli belə deyək rafizlərdən və suflərdən başqa müxtəlif firqələrdən batil firqələrdən elm əhli də iştirak elədi orada və yekun akt tərtib olundu və yekun aktda kəsən sözlərdən budur ki bütün dinlərin möminləri təsəss görüşsünlər belə birliyi olsun onların arasında və bu sözu oxudlar Şəxsal salifozanə şeyx salifozancu bu bu kəlmə bütün dinlərin möminləri kəlməsi zəlalətdir zəlalətdir Belə bir şey yoxdur. İslam dinini sonra özünün əvvəl ki, bütün dinləri ilə Bütün dinlərdə mövmul, mövmul ancaq müsəlmanlardan olur. Və həmsinlə bunu xudlaşıq, Abdülmosin ərabbədə və o da deyir ki, hə, sözlərin əvvəlində... Başqa mövzuda İslamı tərifləyir və sözün axırında bu sözü işlədir cümləsinin axırında, abzasının axırında və Şeyh Abbad deyir ki, bu sözün əvvəli yaxşıdır, axırı deyir xabisdir, mundar kəlmədir. Lakin Ali Hələbi qalxdı cümlə xütbəsi verdi və həmçin öz kitablarında başladı bu yekun axdı tərifləməyə və deməyə ki, yəni, bu əslində İslamı şərh edir və s. və ilə axır küfür sözlər işlətdi. Və ondan sonra da sələfi şeyxlər qatdılar onun üzərinə. Əsas ondan sonra qatdılar onzə. Və bundan başqa da, yəni ortada nə qədər mənəhəz mövzularında böyük-böyük -bö -bö -bö bidətlər var. Şəhpa da bəzilərini zikr eləyəcək. Deyir, yəni sən deyir, aldanma, aldanma, heç hansı bir tərəfə aldanmasın. Onun vahdətül ədiyənə dinlər birlikinə çağıran kəsi təklif aldanma, amma aldanmasın. Çünki dolayı yollardan öz cüməx süfəsində və öz kasetlərində və öz kitablarında və öz kasetlərində də, yəni bunu tərifləməkdədir. Və sonra deyir ki, həmçinin bu batı qaydalardan ki, bu əsərlə biz yaşayırıq və görürük, Yəni birincisi bunu dedik ki, yəni, bu böyük-böyük küfrlərə dəvət edənləri tərifləmək. Çünki orada hərab axırda bir söz işlədir və deyir ki, e, bütün sufilər və rafizlərin alimlərinə orada ulamə, o ölməq adlandırır. Yəni güvənilən, etibarlı alimlər adlandırır. Amma ki, rafizlərin alimləri, sufilərin də nə qədərləri, yəni çaxtırdı. Və sonra həmçinin deyir ki, əhlüsünləyə qarşı pis-pis yəni, adlar vermək, sələflərə qarşı pis-pis adlar vermək və onların usullarını və mənhəzlərinin pisləmək. Bu da bu əsrdə yəni, bir çox bilətçilər tərəfindən yəni, tətbiq yerinə danışılmaqdadır. Və həmçinin deyir ki, əhlüsünlənin usuluna və mənhəzinə zid olan usullar ixtira eləmək və bunu da əhlüsünləyə müharibə etmək üçün istifadə etmək və həmçinin də bilət əhlini müdafiə etmək üç istifadə etmələri bu, bu usullardan musahih və la mücarih. Biz düzəltməyə çalışırıq, amma biz cərh etmirik. Müqaydanın bu əsrin qaydasıdır. Bundan əvvəl heç kim tanımır bu qaydanı. Çünki əhlüsünnədə cərh və tədil elmi var. Sələflərdə əhlüləzəhəb və tədil elmi var. Və bu elmdən, bu elimlə də bidət əhlinə sünnə əhli bir-birindən ayrılır. Çünki e, cərh tənqit deməkdir. Yaralamaq deməkdir. yaralamaq deməkdir. O olur əhlüsünnə mənhezinə mukhalif olanlar üçün. Və tədil isarı Şəhabuddur Əbdurahman əl-Bərjisus əl-Cərh və tədil ində, səl ində sələf kitabında deyir ki, cərh bidət əhli üçündür. Tədil sünnəhlü üçündür. Sün tədil üçündür. Tədil yəni düzəltmək, tərifləmək, təsqiyə vermək. Və burada bu qaydaların bu qaydasında gəlir ki, biz düzətməyə çalışırıq fikirləri. Amma biz ə heç kim cərh etmir. Yəni bizim insanlıqdan işimiz yoxdur. Bə bu kəlmə də öz üzünə incə batıldır. Niyə üçün? Çünki sən fikri düzəldisən, amma insan qalır orada. Onu çəkindirməsən, o yenə öz zərərlərini və zəhərlərini insanlara yaymaqda davam edəcək. Əksin, ondan çəkindirmək lazım ki, heç kim ondan təsirlənməsin. Və həmsinin deyir ki, qaydalardan əl həc Əl-Vasiu'u Əl-Əfih, Əlləzi Yəsə'u Əhlə Sunnə və Biz deyirlər ki, geniş elə bir geniş bir mənhec istəyir ki, bütün ümməti öz ağuşuna alsın, öz qucağına alsın. Hələ bir geniş bir mənhəz istəyirik. Vakini şeyx burada qeyd edir ki, onların bu geniş mənhəzi, geniş mənhəzlərində hamıya yer var, bir dənə sələflərə yer yoxdur. Və həmsinin deyir ki, mənhəzil müvazənət. Müvazənət nədir? E, əgər sən müxalifdən çəkindirirsənsə, müxalif insandan çəkindirirsənsə, gəlib şərt qoyurlar ki, sən onun yaxşı əməllərini də zikriləməlisən. Məsələklər, Şəxalbanın dediyi kimi sələflər belə bir qaydanı tanımayıblar. Çünki məqam çəkindirmək məqamıdır. Məqam təhrib məqamı deyil. Və bizə lazım olan onun o xatasıdır ki, ondan biz insanları çəkindirək. Əgər bir sufidir, Bəli ki, bu, bu, bu, sufilərin bidətlərini dəftərini eləyir, amma gəlib maşallah kampada çəkdirib, məsici çəkdirib, e, zəkat paylayır və sərvəylə oxu Ramazanda iftarlar verir. İndi mən bu sufinin bir dəftərindən çəkindirəndə durub onun o xeyir aməllərini, əgər insanlara danışsansan, onda ox insanların qəlbində onun insana qarşı rəğbət olacaq. Yəni bu da hikmətdən deyil ki, sən onun xeyir aməllərini və pis aməllərini də zikr eləyəsən, yəni, əksinə çəkindirmək məqamında onun müşriklərdən və müxtəlif, yəni e, e, xəstə qəlbli insanlardan və ləzînə fi qəlûbihim mərad, xəstəlik olanlardan və s., zəif və müsəlmanlardan çəkindirib alatalar, heç onların xeyr əməllərini heç gün zikr eləmirəm. Yəni bütün düşmənlərin hamısını alatal qəsubə çəkindirib, onların xeyr əməllərini zikr eləmirəm. Və həmsin peyğəmbər sallalləm çəkindirəndə xeyr əməlləri zikr eləmir. Və də bütün əməlləri bunun üzərində olub. Və həmsin qaydalardan, batıl qaydalardan bunların e, mənə lazım deyil ləzəmənə mənə lazımdır. Yəni sən əgər müxalifdən çəkindirirsənsə, deyilmə lazım deyil qardaş, mənə işin olmasın. Yəni əgər sən sələfi adınla danışanlardansansa, sənə lazım olmalıdır bu. Sən öz dinini mənəhzə öyrənməlisən. Çünki sənə bu ün lazım deyil. Sabah sən düşməsən sənin öz razın ona. Və bu əgər dindən dəsə, sən dindən olan hər hansı bir şeysənsə, sən deyə bilməzsən ki, mənə lazım deyil. Və yaxud da başqa sözlənd desək, çünki bu kəlmə iki iki mənanı içində əhatə eləyir və, ki, mənə ilzam eləmə. Əgər müxalifdən kimsə kim çəkindiribsə, hə, sən bunu mənə vacib eləyə bilməzsən. Bu qayda da batil qaydadır. Sənə insan vacib eləmir, sənə dəlil vacib edirsən, onu götürəsən. Əgər, misal üçün, bir insan, misal üçün, böyük günah sahibini təkvir eləyir və nəsiyyət olunub ki, bu xavaclər mən həzidir, etiqadadır və s. və ilaxır. Hə, bundan çəkinmək sənə vacibdir, çünki mən həz tələb eləyir bundan çəkinməyi. Çünki əhlüsünnə mənhezinə görə böyük günah sahibini təkfir eləmək olmaz. Və ya biri məsəl üçün murcələrin bir düşür. Əməlləri immandan çıxardıb. Və ya biri məsəl üçün qədərlərin bir dərəcəsinə düşür. Deyir ki, ə, insan ətdikdən sonra Allah'ımdan xəbər tutur. Və ya deyir ki, insan öz fiillərini yaradan Allah da Allah onun fiillərini yaratmır və s. orada bilətdə, və ya bir xəvaricələrin bir dərəcəsinə düşür. Hakimi qarşı furza çağırır. Bunlar bu arasında çəkindirəndə indi böyük ki, daha ə yaxşı başa düşülsün. Bundan seçindirəndə dəlillər qoyulur ortaya, hə? Başa salmış ki, bu insan bu bidətlərdədir. Ondan sonra kimsə gəlsin də ki, sən məvacib elə bilməzsən bundan üçün. Mən sənə vacib eləmirəm. Dəlilər sənə vacib elədir sən ondan çəkinəsən. Ya onun dediyini deyirsən, və ya da dediyin deməsən də belə onun tərəfdəliyirsən. Bəşə İbn Ibn, İbn Vaz Rəhiməhullahdan soruşanda ki, əgər kimsə bidət əhlini tərifləyirsə, onun hökmünədir. Dedi ki, kim bidət əhlini tərifləyirsə, o da bidətçidir. Əgər sən özün o sözü deməsən də belə, onu tərifləyirsən, onun tərifindən insanlar onu tərəf görəldirirsən sən. bu mövqədə izma eləyiblər ki, müxalif insanlardan çəkindirilməlidir. İzma eləyiblər sələflər və bu barda kitab yazılıb, Şeyh Xali zofeyr kitabı və kitabı bu əsrin böyük alimlərindən Şeyh Rabiyyə, Şeyh Obeyd və Şeyh Zeyd-Mədxali veriblər. Və həmsinin bu batıl qaydalardan deyir ki, burada şeyh misal seçir ki, mən ən yəni, alim danışıb, siravi gəlirdi ki mən qan ediləm. Və bunlar hamısı yəni nədir? E, özbaşınalıq və ya ki başlığıdır. Yəni əgər alim danışıbsa, alimlə bəyan edə bilərsə, sən hardan bildin ki o şeyx düzgün danışmayıb? O şeyx xata eləyib və sakin, sən də ondan qan edilsən, sonra qan edəcənsən. Və şeyx sonra başlayır bax bir çox burada misallar çəkməyə e, ki e, toxunur burada al-harb ala asl ala asr Şeyx toxunur burada məsələlərdən birinə, hamısı mənhəz məsələlərdir burada şeyx. Şeyx bu məqadəni əslində unvanlayıb, əmrinci başda alimlər olmaqla bütün el məhlinə ki, bidət təhlinə tərifləməmək və yaxud da o bidətə düşmüş o insanlar ki, hansı ki onlar barəsində artıq kitablar yazılıb, mövqə bəyan olunub, onları tərifləməmək, onlar barəsində yaxşı zənnlə olaraq görmək, yaxşı zənnlə davam edə bilməmək. Baxmaq lazımdır onların əməllərinə. Başqa ümumiyyətin bütün bu nəsihati bu cür nə qoyub və başlayır onların yan gətirdiyi usulları və qaydalar çirkləməyə və onların qaydalarından biri indi deyir ki, burada cəh müfəssər və yətdiyimiz kimi cərh, üçün, cərh e, termini e, əhlüsünnə usulundan da əhlüsünnədən başqa Ümmətli, firqələrdə olmayıb bu haqqı zərində. Çünki əhlüsünlədən başqa bütün firqələrin hamısı əhlüsünlə müxtəlif çirkin mundar adlardan, yəni o cərh adını əhlüsünlə yürəliblər. Cəhminlər əhl-i başqa adlar veriblər, murcələr başqa ad veriblər, xavariclər başqa ad veriblər və istifətləri inkar ilə muad başqa ad veriblər. Hamısı da əhl-i sünnəyinin etiqadında onlar düzgün başa düşmədiklərinə görə. Və həmsinin bu əsrdə də, yəni, əgər kimsə barəsində, e, hətta əsli sələfi olsa belə, kimsə barəsində e, o mövqə, o bəyan, o cərh, əgər müfassar, təfsilatlı şəkildə olarsa, o bütün tədillərin hamısından öndədir. Bütün tədillərin hamısından öndədir. Və sonra şeyx burada başlayır danışmağa ki, bundan da başqa bir çox yəni batil qaydalar gətiriblər və sonra deyir ki, və bütün deyir, bunların hamısından sonra, bunların hamısını zikrəldikdən sonra və şeyx başlayır dəlillər zikrələməyə ki, e, müxalifliyə rədd eləmək vacibdir. Əgər müxaliflik baş veribsə, o müxalifiyyətə rədd eləmək və gəlir ki Əbu Bəkr rəziyallahu anhu bir gün qalxır və Allah təala həm sana etdikdən sonra deyir ki ey insanlar siz Quranda bu ayəti oxuyursuz ya eyühellezina əmənə alaykumənfusakum la yadurkum man dalla izəhtədəytum ey möminlər yəni, öz nəfsünüzə baxın qorxun öz nəfsiniz üçün Zəlata düşən insanlar sizə heç bir zərər verə bilməzlər, azğınlığa düşən insanlar sizə heç bir zərər verə bilməzlər nə qədər ki, siz hidayət üzərindəsiz. Əgər siz hidayət üzərində olsanız, zəlata azğınlığa düşən insanlar sizə heç bir zərər verə bilməzlər. Əbu Bakır deyir ki, siz bu ayanı oxuyursunuz, amma deyir, Siz onu öz yerinə qoymursunuz, düzgün başa düşmürsüz. Əbu Bakır deyir sahabələrə, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أشفقت النبي عمر صلى الله عليه وسلم دير: إذا رأى الناس منكرا فلم يغيروه أوشك أن, يعنى أن يعنى insanlar münqər görərlərsə və onu dəyişdirməzlərsə qorxur ki Allah təala ümumi olaraq onların hamısına cəza versin, əzab versin. İnsanlar münqəri görüb dəyişdirməzlərsə, qorxulur ki, Allah təala ola əzabı onların hamısına versin. Və şöyrətdə ki, hədis səhihdir və hədisi İmam Əhməd Musnadında, Əbū Dāvud Sünnənində, İbn Məcəz əsərində rəvayət etmişlər və hədis səhihdir. Nə hədisdən nə çıxır? Əbū Bəkr rəzıllanın ayəni oxuyur ki, "Əgər hidayət üzərində olsanız, sizə heç kim azınılığa düşən insanlar sizə zərər verə bilməzlər. Və Əbubakr radiyallahu anhu, İzəhtədəyiküm, nə qədər ki, siz hidayət üzərində, siz hidayətdə olsanız, kəlməsindir ki, sizə aldaxmasın. Hidayətdə olmaq, yəni bu olur ki, əgər siz münkəri görüb onu dəyişdirməsəniz, qorxulur ki, Allah taala sizə əzabı ümumi hamıya versin. Və həmsin Hüzeyfə İbnül Yəməndən, ikinci həssi şeyhbədə zikriyə ki, Hüzeyfə İbn Ulyamən, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə rəva et edir ki, Vəl-ləzi nəfsi biyədihə Nəfsim elində olana and olsun ki, Allah'a and olsun ki, bil bilməruf Ya siz Mərufu, yaxşı əməlləri əmr edəcəksiniz. Vəl-lətənhəvunna anil münker Münkerden seçindirəcəksiniz. Əv Ləyuşikənna alləhu ən yəbə'atə aleykum yəqəben min-u Thumma ted'uunəhu Fələl-ləsəcəbü ləkum Ya siz Nəfsim əlində olan Allahın da olsun ki, ya siz yaxşına əmr eləyib pislən çəkindirəcəsiniz, yaxşına əmr eləyib pislən çəkindirəcəsiniz, bu nədir, pislən çəkindirmək, mülkərdən çəkindirmək, müxalifləyən çəkindirməkdir. Ya da ki, qorxulur ki, Allah atala sizə elə bir əzab göndərsin ki, Allaha yalvarıb yaxarasınız, amma sizə duanıza cavab verilməsin, qalasınız və əzabın səhərsində. Bu hədisi 20-ci Nantirmizi özsündən kitabında rəva et və hədis Həsəndi və Şəxalban da bu hədisə Həsəndəyib və hədisin başqa cüzləndirən yolları var və Şəxalban Sahihul Cəmi kitabında hədisə Həsəndəyib və həmsinin İbn-i Məsud radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Məmin-nəbiyyin be'athallahu fi ummetin qabli illa kana lahu min ummatihi havariyun va ashab. Məndən qabaq gələn hər bir peyğəmbərə, Allahın göndərdiyi hər bir peyğəmbərin öz ümmətindən həvariləri, yardımcıları və səhabələri var idi. Ya'xuzuna bi sunnatihi və yaqtaduna bi əmrihi, O, öz peyğəmbərlərin sünnəsindən tutub onun əmrinə yapışardılar, əmrindən tabi olardılar. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْضِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَيُؤْمَرُونَ Sonra, öz peyğəmbərlərindən sonra, onlardan sonra, o əsablardan sonra, hər bir peyəmbər öz əshabı və öz havariləri, yardımcıları olub. Ki, o peyəmbərin sünnəsindən yapışıb onun yolu ilə gedərdirlər. Sonra o havarilərdən, o sahabilərdən sonra xələflər gəldi, sonraki nəsil gəldi, Etmədikləri şeyləri başladılar danışmağa. İnsan etmir, amma onu başlayır danışmağa. İnsan, misal üçün, firqəsilikdən dərs keçir, ixtilafları qadağan eləyib, özü ixtilaflara düşür. İnsan, misal üçün, münkəri inkar etməyin vacibliyindən dərs verir, özü inkar eləmir. Və s. Etmədikləri şeyi danışar və yəfəalunə mələ yu'mərun. Və Allah və Rasul tərəfindən onlara əmr olunmayan şeyləri isə edərlər. Etmədikləri şeyləri etdilər, danışdılar, etmədikləri şeylər danışırlar və onlara əmr olunmayan şeyləri isə edirlər. Başa düşüldü, etmədikləri şeyi danışır, özə eləmir amma danışır və həmçinin də Əmr olunmadıqları şeyləri isə özləri edirlər. Allah və Rəsul bunu sənə əmr eləməyib, bütün bidiyətlərin hamısı. Allah və Rəsul sənə əmr eləməyib, amma sən onu edirsən. Və pəqəmər səhətləndir ki, Fə mən cəhədəhum biyyədihi fəhvə mümin. Kim bu çəslərdən əli ilə zihad edərsə, o mümin. Və mən cəhədəhum bilisəni fəhvə mümin. Kim dili ilə zihad edərsə, mübarizə pararsa, fəhvə mümin. Mömindir. Və mən cəhədəhum biqalbi fəhvə mümin Mübarizə apararsa, yəni sənin gücün yoxdur əlinlə, çünki əldən etmək hakimin əmri iləndir, əldən inkar etmək hakimin əmri iləndir. Və məncə, hədə kim dili ilə inkar edirsə, bu da el məhlinədir, el məhlinə vacibdir və kim də bunları bacarmırsa, qəlbi ilə eləyirsə, o da mömündür. Lakin bundan o tərəfə imanda xərdəl dənəsi boyda da olsun iman yoxdur qəlbdə yani ən aşağısı həddi aciz insanların etdikləri nə əlimdə qılıncı var hakim kimi, nə də qələmi var alim kimi, el-məhli kimi qəlbi ilə inçar eləyir onu. Və kim qəlbi ilə inçar eləməzsə deyir, qəlbdə deyir, o insan qəlbində xərdəl dənəsi boyda iman yoxdur. Bu hədisi iman Muslim, rəhiməllullah və başqaları rəvaat ediblər. Bütün bu hədislərdən başa düşülür ki, Peyğəmbər s.a.v. aydınlaşdırdı, bütün münchərlərin, bidətlərin və aslihlərin ümmətə, cəmiyyətə və insanların təkərlərinə, fərdləri olan, yəni zərərini peyğəmbər sallallahın bütün bu hədislərdə göstərdi və yaxşını əmr et, pisdən çəkindirməyin vacib olmasını göstərdi. Və həmçinin də bunların, bu münkərlərin istər bidət olsun, istər asilik olsun, bütün bu münkərlərin hamısının yəni sonu acızlı sonluğunu, ağibətindən peyğəmbər sallallahım xəbər verdi ki: Lə təqtəsiru ələ murtəkibihə Yəni bu münkərlərin azı sonluğu yalnız onu edənlərin edənlər üçün deyil. Bu münkərlərin azı sonluğu yalnız o münkərlərə düşən insanlara, insanların üzərində e, çərçivəyə alınmır. Və innəmətətənə vəl-mən əhləhə və yucamiluhum. Həmsin də keçir, onları tərifləyib, onları insanlara bəzəyənlərə və tətəna və məndudə qıranha və an əhləha min bab əvla və əvla fə kimlər ki o bidət əhlini həm bidəti həm də bidət əhlini tərifliyir onlar da deyir yəni öz altına alır bu hədislərin hamısını və sonra başqa hədisdə gəlir ki Numan ibn Bəşir radiyallahu anhu hədisində gəlir ki Buxari bunu öz səhində rəvayət edib Deyir ki, məsəl-i mudihin fi xudud illəhi və l-vəqi əfihə Allahın, Allahın hüdudlarını qoruyan və həmçinin də Allahın hüdudlarında e, qorumayan insanın misalı, Allahın hüdudlarını, Allahın əmrlərini qoruyan ilə qorumayanın misalıdır. Buna bənziyir ki, bir gövün bir cəmidə bir cəmi otururlar. Bəziləri oturur gəminin altında, bəziləri oturur gəminin üstündə. Və gəminin altında oturanlar daim qaxıb gəminin üstündə oturanlardan su istəyirlər. Və yuxarıdakı siz bizə əziyyət verdiniz bəs üstündə. Atdakılar deyək ki, əli isə yaxşı, aşağıdan keşiy açıllar gəmindən deyirik biz buradan suyu özümüz götürəcəyik. Və deyir, əgər, yamarsan, əgər yuxarıda oturanlar o aşağıdakılara çünki onlar qaxıb əziyyət verirdilər onlara, suyu götürürdü də tökürdülər üstlərinə və deyir, aşağıda oturub o gəmini dəşənlər Əgər yuxardakılar onlara mani olarlarsa, onların <gülüyor> o əməllərinin qarşısını alarlarsa, özlər də qurtularlar, onlar da qurtularlar. va intərəkuhu əhləkuhu və əhləkuhu ənfusəxum. Əgər onların başını boş bıraxarlarsa, özlərini də həlak edirlər, yuxardakılar də həlak edirlər. Hədisin yəni, qiymətinə bax, Peyğəqəmər s. Asıq ədin deyir ki, Allahın hədlərini qoruyanla qorumayanı yəni, misalı buna bənziyir. Atdakılar cəmini deşirlər, yuxardakılar əgər onlara mani olarlarsa nəcəv, qurtlarlar və əncəvhu Onlar da qurtlarlar, özləri də qurtlarlar, nizat taparlar Yox, əgər boş bıraxarlarsa Onlar özlərini də həlak edirlər, bunlar da həlak edirlər Və şeyx deyir ki Buradakı bu insanlar Əl-mudhin deyir, burada hədistə keçən O bəziyyən deyir, o kəsdə ki deyir, Yara və yəsmə münkarat min Bidət və başqa münkarlər görür və eşidir <gülüyor> fələy onki ruhsadır, ama onu inkar eləmir. Əksinə, o bidətə düşənləri və o münkərlərə düşənləri tərifləyir və həmçinin o münkər əməlləri və o münkər əhlini tərifləyir və bu da onları tərifləyir. Bütün bunlardır, hamsa olardır hamısını yəni, özündə əhatə eləyir və ona görə də deyir, bütün bu gördükdə ki, insan yəni, münkər əhlidir və bidət əhlidir, onu tərifləmək yox, əksinə, ümmətə nəsiyyət olsun deyə və insanın özünə də olsun deyə, yəni ondan çəkindirmək və onu bəyan etməlidir. Və sonra şeyx deyir ki, həmsinin deyir, bu kimi bir ağl və müxalif əhlilərini tərif edənlərədir vacibdir ki, Allah talan bu ayətinə də deyir, nəzər yetirsinlər. Allah təala deyir ki, "Əl-əxillə u yevmə izin bə'dhum li bə'din aduvun illəl muttaqin." Zəxruf 367-ci ayət təala deyir ki, Dost, həmən gün dostlar, bu dünyada dost olanlar, bəziləri bəzilərinə düşmən kəsiləcəklər. İlləl mutləqin, yalnız təqvallardan başqa. Təqvallı mutləqilər kimdir? Bir-birlərinə yaxşı nəmrəlik qistən çəkindirənlər. Yaxşı nəmrəlik qistən çəkindirmək, yəni ancaq öz aramızda yox. Həmçinin də aiddir, dediyimiz kimi, geniş məxumda, münkar gördükdə kimdənsək, Müncar ancaq günahlar deyil. Günahdan çəkindirmək vacibdirsə, bidətdən çəkindirmək ondan daha üstün vacibdir. Yalnızdir müttəqilərdən başqa, yəni şeyxin ayəni gətirməyindən məqsəd, murad açıq-aydındır. Və həmçinin şeyx deyir ki, onlara ala talan bu ayətin zikrini yaddarına salıram. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin bilqisti şuhada lillah wala hu ala anfusikum aw al-validaini wal-aqrabin. Nisa surası 35-ci ayətatı. Ey möminlər, ey iman Allah üçün adilliklə şahadəti yerinə yetirin. Allah üçün adilliklə şahadəti yerinə yetirin. Hətta öz əleyhiniz olsa belə, hətta atanıza, ananıza qarşı olsa belə və hətta qohumlarınıza qarşı olsa da belə adilliklə şahadət eləyin. Və burdan da ayətdən məqsəd nədir? Şeyxəm gətirməsindən məqsəd, yəni sən gördüyükdə ki, kimsə münkər əhlidir, kimsə münkərə çağırır, Allah üçün, Allahdan qorq şahidliyi Allah üçün yerinə yetir, onu tərifləmə. Hətta sənin öz əleyhibi olsa belə, hətta ata-anən ata o münkərə eləmiş olsa belə, hətta yaxın qohumlarla münkərə eləmiş olsa belə, Allah üçün adillikdən, ədalətlə şahidliyələ ona, ona tərifləmə cinəlmə, ondan çəkindir cinəlmə. Və həmsin Peyğəmbər s.ə.v bu sözünü diri olaraq xatırladıram ki, əd-dinun nəsihə, əd-dinun nəsihə, Din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Oturun, qardaşlar, ayəq suqamın. Və deyir ki, dedilər ki, ya Rasulallah, kime nəsihət dedin? Dedi ki, Allaha, onun kitabına, onun Rasuluna, müsəlmanların imamlarına və bütün müsəlmanların hamı din nəsihətdir. Ona görə müxalifdən çəkindirməkdə, haşiyyət çıxaq, müxalifdən çəkindirməkdə, müxaliflikdən çəkindirməkdə faydalar çoxdur. O faydalardan, o faydalar biz bunu çox zəkir eləmişik, o faydalar bölünür iki yerə. Yəni, fayda deyilikdə, yəni, xeyirlər, müxaliflikdən çəkindirməkdə xeyirlər iki qisimdir. Var ki, masalih ammə, var masalih xası, yəni ümumi fayda var və xüsusi fayda var. Xüsusi fayda aiddir o çəkindirilən insanın özünə ki o on, o münqər əməlindən çəkinsin. Müxaliflikdən kimsə müxalifliyə düşübsə, fərqi yoxdur. Hətta sələflər bunu böyük günah əhlinə də tətbiq ediblər. Böyük günah əhlinə tətbiq edirlər sələflərin vaxtında. Yəni tək o vaxtı yox, yəni ümumiyyətlə yəni, bu sələfi mənheci sünnə əhli, hədis əhli, Peyğəmbər s.ə.m.in gətirdiyi böyük və kiçik hər bir Əmrə müxalif olduqda e, ondan çəkindiriblər, hikmətlə, hikmətlə. çəkindirmək faydalıqsa çəkindiriblər, yox, çağırıb nəsət eləmək faydalıqsa çağırıb. O da orada baxır, yəni hər yerin özünün öz halı var, necə deyərlərdir, hər məzləsinin öz baltları var. Çəkindirdikdə xüsusi fayda o insanın özünə qaydırır, o çəkindirilən insanın özünə qaydırır ki, o insan o münkər əməldən əl çəksin. Yaxşı, o insan çəkindirdin də, çəkindirmədin də o insan aymazdan ibriət götürmür. Tərk eləmir onu. Onda biz onu tərk eləyəcəyik? Yox, biz onu da yenə tərk eləyəcəyik, bəs yenə də çəkindirəcəyik yoxma. Nə üçün? Ona görə ki, artıq burada masalih ammə, yəni ümumi məsləhələr, ümumi xeyirlər tətbiq olunmalıdır. Bu bu tətbiq o da nədir? Allahın şəriətini qorumaq. Hətta şəriətdən olmayan şeylər şəriətə daxil olmasın. Çünki münkərlər istər şirk olsun, küfür olsun, istər bidət olsun, istər fasiqli olsun, asili olsun, bunlar Allahın dinindən deyil. Və biz o münkərləri edən adamlar ona görə çəkindiririk ki, onun etdiyi o əməli həsək -həs dindən saymasın. Dərəcəsindən asılı olmayaraq. Şirk, küfür, bidət və ya fasiqli, asili. Bu bir, Allahın şəriyyətini qorumaq üçün, ona daxil olan, yəni şəriyyətdən olmayan şeylərin şəriyyətə daxil olmasının qarşısına almaq üçün. İkincisi, Allah üçün sevmək və Allah üçün düşmənçilik eləmək qaydasını, ilahi bir qaydanı, kitabdan götürülmüş qaydanı tətbiq eləmək. Çünki Allah üçün sevmək möminlər üçündür. Allah üçün düşmənçilik eləmək bölünür. Olaq, sizin möminin də payı olsun, müsəlman da payı olsun, olaq, sizin kafirin ilə payı olsun. Çünki var düşmənçilik, kulli, o ayətdə ancaq kafirlərə, bir tövlükdə olan iş var, amma düşmənçilik, cüz o aiddir günahkar müsəlmanlara. Bir də təhlədora daxil olur. Bir tövlükdə sənə düşmənçilik eləmirsən. Onun hansı əməlinə görə sənə düşmənçilik eləyirsən. Çünki İslam darəsindədir. Allah üçün sevmək və Allah üçün e, nifrət eləmək. Və həmçinin bura da daxildir Allah üçün qəzəblənmək. Aydında əl-vala vəl-barak, -vəl dostluq və düşmənçilik. O da bura daxildir. Və həmçinin üçüncüsü müsəlmanlara nəsiyyət eləmək. Məhəmmədə nəsihət eləməli, çünki bəyanı din nəsihətdir. 3 dəfə təkrarladı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Məsələnin mühümluğuna görə din nəsihətdə 3 dəfə təkrarladı və deyildi kimdir, sayıdı, sayıb belə ki, müsəlmanlar üçün Sən yəni, o müxalifdən çəkindirməyin, müsəlmanlara nəsihət olsun deyədir. Müsəlmanlara nəsihət olsun deyədir. Daha sonra şeyx deyir ki, və həmçinin Cərir ibn Abdullah Əlbəcəlinin hədisi nədir xatırladı Rəb o kəslər ki, yaxsız əndi olaraq və yaxud da belərəkdən o münkar əhlini tərifləyirlər və deyir, hədisdə gəlir ki, Ziyad ibn Ələqə deyir ki, Cərir ibn Abdullahdan eşitdim ki, bir gün qalxdı və xütbə verdi və dedi ki, Muğir Əlbəcəlinin vəfat edən gün dedi ki, Allahdan qorxun, təqval olun, La özünüzə də insanlara da hörmət eləyin. Həqiqətən deyir, başınıza əmir sahiblərə gələcək. O əmir sahibindən deyir, e, ishfa'u li amirikum li amirikum. Yəni o böyüyünüz üçün şəfaətçi olun. Yəni öləndə şəfaətçilik Allaha. Allaha şəfaət. Və hədisin axırında gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və bizdir beyeb belə beyət eliyirdik ki, gəldim deyə bəyyət eləməyə İslam üzərinə və peyğəmbərəsən mənim boynuma şərt qoydu. Gəlib İslam üçün İslam'a daxil olur, bəyyət eləməyə gəlib sahabi və peyğəmbərəsən deyir üzərimə şərt qoydu ki, hər bir müsəlmanı nəsihət edəcəsən. İslamı qəbul etməyə gəlib və deyir peyğəmbərəsə mənimlə sətmləməyə üzərimə şərt qoydu ki, hər bir müsəlmanı nəsihət edəcəsən və sahabi də başqa hər deyir ona deyir, bu bu üzərində bəyyət ona. Və bu məscidin Rəbbinə deyir and olsun ki bu məscidin Rəbbinə and olsun ki inni lakum lanasihun cəmiən. Sonra istəğfar və nəzəld. Mən deyir sizin hamınız üçün nəsiət edirəm Allah bu məscidin Rəbbinə and olsun sizin hamınıza nəsiət eləyirəm, vəsiətini və eləyir və sonra bağışlanma diləyir və sonra mənbərdən enər aşağı. Və bu hədisdə Buxarı bunu öz səhifəsində gətirib. Və başqa bir hədisin başqa yoluna gəlib ki mən bütün müsəlmanlar üçün və müsəlmanların əmir sahibləri üçün də nəsiyyət, nəsiyyət, nəsiyyət Və sonra şeyx burada deyir ki, və həmçinin deyir bütün bu ayətləri və bütün bu hədisləri zikr eləməkdə onların yadlarına salmaqdan məqsəd Allah üçün və Allahın kitabı üçün, Rəsulu üçün, Rəsulu üçün və müsəlmanlar üçün və müsəlmanların əmir sahibləri üçün nəsiyyətin vacibliyini onların yadlarına salmaq və həmçinin də münkərlərdən çəkindirməyin, Münkərləri inkişar eləməyin, vazibliyini yadlarına salmaq idi ki, yəni müxalif insanları tərifləməsinlər. Və mən də deyirəm ki, necə ki, cəhrir radiyallahu anhı dediyi kimi, Və rabbi hədəl məskid inni ləkum lənasixun əmin. Və sonra şeyx deyir ki, bu məslinin Rəbbini and olsun ki, mən də sizinsin əmin olan, əmin olan, güvənilən, Nasihat edənəm. <Sessizim> Sizə nasihat eləyirəm. Bəli, əqul, əksinə deyirəm ki, "Və rabbə səmâi vəl-vâr vəl-arḍ, ləhum lənâsiḥ." Səmavun və yerin Rəbbinə and olsun ki, mən insanlara nasihat eləyirəm, məşəx özünü deyir. O, "Uzəkkiluhum bi qawli anhu." V həmçinin Anas rədiəllahu anhu bu sözünü onların yaddan salıram ki, "İnnəkum latə'lemûna a'mâlan hiya minə şə'r, in kunnâ lanə'udduhā 'alâ 'ahdi minə mudəqqât." Ənəs rədəl-an, Hüsehabi deyir ki, hədsi Buxar, Rəvatəliyibə Əhməd və Əbu Yələ səhiyyədis deyir ki, siz lətəəməlunə lətə, əmələn, bəzi əməllər eləyirsiniz ki, Odir sizin gözünüzdə tükkdən də nəziyidir. Heç hə, nə sayırsınız onu o əməlləri? Elə deyir, bəzi əməllər var ki, onu heç nə sayırsınız onu, tükkdən də nəziy sayırsınız Lakin biz bu əməlləri Peyğəmbər s.ə.v.in vaxtında həlak edici günahlardan sayır Onu səhabi Ənəs tabinlərə deyir. Sizdir əməllər eləyirsiniz ki, onu tükdən nəzih sayırsınız. Heç nə sayırsız siz o əməli. Lakin biz bu əməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında həlak edici günahlardan sayırdıq. Və şeyx, yəni bu hədsi gətirməkdən burda məqsəd, yəni sən səhlənçarlığı eləyərək hansısa müxalifi təhrifliyirsən və bunu sən heçsinə sayırsan, amma əslində isə əməlin özü həlak edən günahlardandır və və min nəsihatləri onlara öyrənsin sələf salihin mənhecini mənbələrindən və əltezim edərlər və tətbiq və digərlərinə və mənim onlara olan nəsiətim də budur ki, şəxs nəsiət eləyir, şərh rəbi ki və mənim ki, sələflərin mənhecini yaxşı öyrənsinlər və onun öz məstərlərindən, öz qaynağından öyrənsinlər və ona sarılsınlar və onu özlərinə də başqalarına da tətbiq eləsinlər və əsəllullahə an yubəsrə hələ bima cahiluhu və əqtauhu fi ma fihi və ya təamməduhu. Və Allahdan istirəm ki, onların o elimsiz məsələlərdə, bilmədikləri məsələlərdə və ya xata elədikləri məsələlərdə, və ya qəsdən elədikləri məsələlərdə Allah təala onlara bəsîrət versin, onları haqqə yönəltsin. və sallallahu və həmçinin Allahdan istirərim ki, Allah bizə daim haqqa yönəsin, ilmədiyimiz şeylərə bizə öyrətsin cahil olduğumuz məsələləri, xatamızdan qayıtmağı bizə nəsib, nəsib eləsin Aha. və qəstən elədikdə bir məsələni, bir şey, xatanı Allah təbə bizə tövbə nəsib eləsin Aha. və sallallahu və alə nəbiyinə Muhammedin və alə əlihi və sahibihi və səlləm və şeyh yazıb, Hizil Təqimi ilə 1923-ci il, 2-ci ayın 9-unda, təxminən 5-4 il bundan qabaq